Щоб більша частина кварцяного війська була розпущена. Тільки тоді, мовляв, можна бути безпечними щодо намірів короля розпочати війну всупереч постановам Сейму і Сенату. Жовнірів уже почали розпускати, коли прийшла тривожна вість про мою втечу з Чигирина, Потоцький міг би торжествувати, що не розпустив війська, коли б мав на те час. Але тепер уся його задавнена злість проти народу українського скупчилась на одному мені, і він будь-що квапився знищити мене, поки я не підняв голови. Довгі роки Потоцький був польним гетьманом при Станіславі конець польському і найперше навчився в нього жорстокості. Конець Польський був Заїка, тому про нього казали пан Станіслав спершу вдарить ніж вимовить. Потоцький, що вважав себе мовцею, не згірши за самого Солінського, хвальковато заявляв «Я її вдарю і вимовлю». А ось полк, посланий коронним гетьманом проти мене, був розбитий. Погрози видати Хмельницького не діяли. Не помогло й те, що Потоцький призначив за мою голову тисячу золотих. Охочих тримати юдине золота, не знаходилося. А тим часом з усіх усюд цілими ріками тік народна Запоріжжя. І на Україні не було села, де б не кликано людей за свою волю. І кликано не за золото, а на смерть люту. Бо на пристановищах козацьких треба було душ найтвердіших. Блукали по селах і містечках мої посланці, і добровільні підпомічники козацькі гукали на базарах і кола церков. Хто хоче за християнську віру на палі сидіти? Хто за святий хрест рад, щоб його четвертовано, колесовано? Хто готов прийняти муки всякі і не боїться смерті? Приставаю козацтво! Не треба смерті боятись, від неї не встережеться. От таке наше життя козацьке. Кого ловили, то безжально не бували на палі. Однак це ще більше заохочувало люд ставати проти панства. Хто втікав на Запорожу, хто готував собі зброю вдома. Тільки Вишневецький у своїх маєтках відібрав 20 тисяч самопалів у селян. Потоцький не послухав королівського веління, і ввів кварцене військо в козацькі городи, щоб не дати розгорітися бунт. Увести до короля коронний гетьман писав про свої нехід до морського походу, пояснював, що рушив Україну не для пролиття крові, а тільки прагнучи заспокоїти козаків, мати їх у повному порядку, рушив, аби страхом війну закінчити. Досі не пролито військом вашої королівської мості, жодної краплі козацької крові. І не буде пролито, аби тільки покорилися, відклавши свою легкодушність і ароганцію, та задавили своє завзяття. Щоб уникнути зайвих нарікань варшавських можновладців, Потоцкий спорядив навіть посольство до мене, очолюване давнім моїм знайомим ротмістром Іваном Хмелецьким, який добре знав наші козацькі гумори. Хмельницькому пощастило з погодою, бо після затяжних відлиг і незвичних зимніх дощів степ трохи підморозило, і Ротмістр зі своїми жавнірами досить легко доскакав до Січ. Вельми здивувався, коли там йому сказано, що Хмельницького шукати має десь в іншому місці, що на Січі його й не бачено, що й не знати, де він пробуває і що думає, гадає. Тому, коли перевезено нарешті Івана Хмелецького на бучки, по дорозі козаки мої сміялися з ротміста, як він пробував заплатити їм. У нас і пси за не платять на те, що королівські ротмістри. Та побачив він ті кілька сот гольтіпак, що мене оточували, побачив мене в нужденній дерев'яній хижі, самотнього і утомленого, то якось, мов би, розгубився чолом, пане Хмельницький, мовив він дружний. «Чолом, пане Хмельницький, відповів я, бач, забралися ми з тобою так далеко, що тут і хміль, мабуть, не росте. Та бач, що, мабуть, не росте», посміявся Хмельницький. Тож я, знаючи таку економію, попросив сюди людей, що знаються на тому, як возити хміль, куди треба. Ще треба й пиво, Вміло зварити, зауважив Хмельницький. І пило зуміють зварити, і люльки розпалити, і диму напустити все вміють, пане ротмістре. Не дуже в тебе й людей, пане Хмельницький. Зате кожен десятьох варт. Однаково не досить, а нащо мені занадто. На чайки багато не вміститься, то все ж хочеш на море вдарити. Може і на море, а може і на сушу. Вже як воно вітер повіє, щоб не супротивний. З суходолу вже супротивний віє, застарі Шмелецьке. Гетьмани вступили з військом в Україну. Ідійдуть і сюди, коли треба. Я це тебе послали сказати. Послали ж. Велено тобі сказати, щоб не розпочинав війни на морі. Повернусь додому... І розпустив усіх своїх людей і щоб сіли собі спокійно по домівках. Раз двоєш, пане Хмелецький, сіли по домівках. А коли домівок немає, може, пан гетьман коронний звелить для нас палацики вибудувати? Я милість король, ясновельможний, знаючи наш стан, звелів самим залізом собі волі й добра здобувати. До слова ж королівського ще листи свої спечатчі додав. Королі не зрікаються своїх слів, та не завжди в спромозі їх підтвердити. То хоч ми свої,